Välkomna till avsnitt 75 Av På 65 man äh, Idag har vi fått för oss att podda på distans igen äh, Så vi som sitter utspridda på olika platser I Mellordalsregionen Är äh, Joakim, Jake och Andreas äh, Välkomna Tackar, tackar. tackar tack. äh, Vi har på matcher att snacka ner Och matcher att snacka upp Och ett allmänt guldläge Och njuta av nu som serieledare Av Superettan med fem omgångar kvar äh, Sex poäng guys Skjut ut och tolv till öster Hur, hur känns det? Eh, det börjar se, se bra ut Kan man, kan man väl säga eh, nej, men det känns ju oerhört Inspirerande den här avslutningen Av Superettan i år Jag börjar känna mig Säker på att vi kommer klara kontraktet Det, är, det ser svårt ut för oss Att kunna tappa ner till någon slags bottenplacering nu, Så att eh, Jag tror till och med att det är matematiskt klart faktiskt. Ja fast det med matematik Det är svårt så där ska vi alltid ta med en nypa salt Nej, men nej, skämt till sida så är det ju oerhört bra positioner vi har. Så att det vore konstigt att säga att man inte njuter just nu. För det gör man. Ja, och det ska man göra som vi är inne på. Och nu gjorde vi borta mot AFC också. Onsdagsmatch borta Eskilstuna. Som gick vägen till slut. Mm. Till slut. Det Ja, det tog ju tog ett tag innan, innan man fick fira fullt ut. Men det var ju inte, inte mindre skönt för det kan man ju säga. Det var väl ganska krampaktigt ändå. Alltså svårt mm, att, och det <laughs> att väl, och få kände väl kanske, kanske lite på förhand som att man såg AFC som en ganska lätt motståndare. Vi visste att de kom in med en ganska dålig form- vi visste också att det var ett underlag som passar vårt lag. Och vi visste dessutom att det skulle bli en hemmamatch. Med tanke på att eh, ja, det, visade sig, det visade sig väl vara kanske 75% procent västeråsare på den här matchen. Eh, det man ska komma ihåg är ju att AFC faktiskt har gjort det ganska bra i många matcher. Och vi hade ju svårt mot dem på hemmaplan. De lyckas faktiskt vara rätt stabila bakåt. Och jag tycker att den här matchen kanske inte är jätteimponerande. Vi har lite problem att skapa så riktigt klara målchanser men med avslutningen som blev så var det ju en det var ju en sån här euforisk stund Ja, det, det var ju det perfekta avslutet för att må så bra som möjligt ändå med troné som inhoppare och ett sent avgörande inför en välfylld borta läktare på kortsidan där ehm um... Men det där du säger om att de är ganska starka bakåt. Jag kollade faktiskt upp det inför matchen. Deras målskillnad, de har ju släppt in få mål för att ligga så långt nere som de gör i, i eh, tabellen. Eh, så att när matchen utvecklar sig som den gör så känns det det känns väldigt väldigt jobbigt. De backar ju hem liksom med, med hela laget. Och har väl, vad jag kan minnas har de ju ingen annan, inget annat framåt egentligen än har de ens något skott på mål förutom förutom straffen så att eh, när det blir som det blir så blir det ju tufft eh, och ja, det är svårt att luckra upp deras försvar men vi lyckas lyckas till slut Ja de har väl haft faktiskt så att de har stängt ner vissa andra bättre lag eh, och det är väl lite onödigt där just när att vi får 1-0 ganska tidigt på en solklar onside så, så tycker jag det är lite onödigt att släppa in det där målet för att jag tror annars att vi kommer ha ganska fin kontroll på matchen. Det är väl lite sådana här äh, orutin även fast man kanske inte kan säga det om Freddy så, så är det ganska onödigt att han gör i alla fall äh, att ge domaren en chans att ha den straffen. Så att, ähm, äh, den var väl inte så jätteimponerande match men så, som vi har varit inne på så var det desto skönare när det var klart. Det kändes nästan lite som att det var lite... Men att vi fick in det där målet gjorde att vi slappnade av lite även om vi skapade en hel del chanser i slutet på första halvlek så ja, jag vet inte det kändes som att man var liksom redan i nästa match och den här var den här klar liksom i och med att vi hade fått in det första målet och att AFC ja, inte skapade så mycket så att det, det var lite svårt kanske sen att ställa om riktigt där efter man liksom hade hamnat i det modet och sen valde eller valde men att man tog en sån Ja men lite Dum grej som ni är på Som Freddy gör Det är lite klumpigt Det säger inte att det är en solklart straff Men det är liksom det är klumpigt så, att, ja, men, så så är det ibland Jag tycker Freddy har gjort lite såna här små Konstiga grejer på senaste tiden Flera stycken Jag Tänker på armbågen mot öster och så där. Men är det inte lite så Han spelar sp Ja förlåt Uh, är det inte lite så han spelar också alltså jag tycker man tänker så många gånger när han gör sådana fantombrytningar att oj marginalerna är liksom inte stora, hamnar han lite fel så blir det, så blir det jättefel och är det är klart att det kanske inte är typ exempel på en sån liksom, försök brytning den här grejen men han spelar väl ändå med hyfsat stor risk i boxen och det lyckas liksom i Ja, 90% av gångerna Men någon gång kommer det ju liksom skita Jo, jo men de det köpa, är lite det jag som lite. jag menar Att det är så här, det är inte sådana grejer Som han har pysslat med den senaste tiden Utan det är liksom mer äh, ja, men, äh, Lite efterslängar och lite Kliva in äh, konstigt och sådär äh, mm. Så jag vet inte äh, ja. ja Han kanske är lite, känner lite extra press Nu när vi går in på slutfasen Av serien, för att jag håller med om Att han tar ju ofta de här äh, Ofta väl, väl tajmade liksom glidtacklingsbrytningarna som sista gubbe. Och det har han ju lyckats med väldigt bra. Men just de här, Det här var ju mer ett klumpigt försvarsspel. Han typ satsar in ganska borslöst Och även den här, eh, det här slaget han gav mot Öster kändes ju också lite så här som att... Ja, jag vet inte. Det är kanske inget man ska så här hetsa upp sig och oroa sig för mycket över, men... Det bara att hoppas att han kan hålla nerverna i stillhet och inte göra så här onödiga saker som potentiellt kan kosta att vi förlorar en match. För det känns lite onödigt han är tillräckligt bra för att, för att hålla sig undan såna grejer. Ja, men verkligen. Men sen, ja vi var inne på det lite tidigare men det blev ju ändå en trevlig kväll till slut- vi lyfter upp eh, det mesta vi kan och där går ju Freddy faktiskt upp. Eh, läste till att det var lite mot eh, Kalle Karlsons order och eh, nickar ner den till eh, Jabir och Filip som trycker in bollen i, vad är det, 94 minuten, 92 kanske. Mm. Mm. Innan vi tar Filip där så Jabir gör det väldigt, väldigt, väldigt fint när han liksom screenar bort eh, AFC-försvararen där. Och jag tycker det blir stor skillnad när Jabir kommer in. Eh, och det är ju klart att alltså, det är en sån match vi lyfter in jättemycket i boxen. Det är klart att man eh, när man har en sån pjäs som Jabir så, så är det klart att det blir skillnad när han är på, på planen. Men, eh, men det var ju Filip som var huvudpersonen. Och det var ju Minst sagt skönt att få fira tillsammans med honom. Och jävla vad man såg på honom. Att han tyckte det var skönt att få, få fira med oss också. Det var väldigt, väldigt mm. skönt. Nej men där, återknyter lite till det ni sa. där. Jag tror att det är Freddy som nickar fram den där. Och han är ju fan ett riktigt monster på huvudet. Han har ju något lag i första halvlek. Där det är ett under att bollen inte går in. Mm. Där det är liksom någon sån trippelchans. Där han också är högst upp och vinner nickduellen. Så att... Um, att han inte skulle gå fram när vi liksom pushar framåt på slutet. Det låter ju lite konstigt faktiskt. Men, ja, men det är väl det ja. att vi liksom inte kanske kände att vi skulle pusha så det stenhårt eftersom vi ändå hade 1 Det kan ju liksom bli så att man släpper in en boll då också och man skickar fram allt man har. Jo men vad fan, vi vill ju ha det där. Vi vill ju ha målet, där tycker jag ändå, den hybrisen tycker jag vi kan ha, att vi går för mot sådana lag liksom. Det var väl lite så <laughs> Freddy kände också kan jag tänka mig, jo men vad fan. vi vill ju ändå ha målet. Men man kan väl ändå säga, um, angående uh, typ taktik och vilka som startar den matchen, att Kalle har ju fullträff, Diabaté gör ett mål i djupet uh, tidigt och han får ju också starta samtidigt som vi har kvar Jabir och sätta in på slutet när AFC börjar backa hem och vi ska slå lite långt och liksom lyfta in i box och så behöver tyngd där. Och han är ju som sagt involverad i, i 2-1-målet så att det är väl liksom så här perfekt utnyttjande av våra forwards kompetenser. Även om jag tror att kanske att Jabir eh, vilade. det så den matchen kanske låg lite i att han skulle starta senare i den matchen vi kommer in på snart. Mm. Ja men det, det, det tror jag också Ska, ska vi bara, ska jag bara säga en sak om publiken där Jag i Eskilstuna För jag satt och kikade om matchen lite grann Och liksom noterade dels vid målet men även slutvisslan eh, Att liksom hela sitt släktarn ställde sig upp och jular Så jag, jag funderar lite på var det någon där överhuvudtaget som höll på Eskilstuna för jag tänkte först att den här klicken liksom på vänstra delen av långsidan var VSK:orna på sitt plats. Men ju mer man såg på sändningen så såg man ju att hela läktan var ju liksom fylld av folk med grönvita halsdukar och eh, tröjor. Så att alltså, de har ju riktigt ett hemma det. det måste man konstatera. <här> ja jag tror inte att du är fel på det Och sen var det 1600 Som var rapporterade ja, Publiksiffran det det var, Om jag kom ihåg fel så var det typ 450 Någonting på eh, Bortastå Och eh, det lär väl ha varit ett par hundra På sitt mm. plats eller? Ja vi skår det, absolut men jag, jag, ja. tror att, jag tror att Visst det låter lite ja. kanske men Samtidigt var, var det 450 På kortsidan Så då är det ja, 1200 kvar På på sitt plats, jag tror de där läktarna rymmer väl Drygt två, och ett halv, tre styck Så att Att det var 1200 där Det kanske inte är osannolikt ändå det var väl... Ja, det tror jag Jo, men de kanske jag hade kryddat med 200 skälar Eller något sånt där men... Nej, mer. Ah, Vi kan i alla fall det, konstatera det, det att de riktigt. flesta Var VSK där Det var, ju... det var väl ah, inte en är... den här galningen Med, med ah. megafon Och larmsignalen tror jag var där han som brukar köra både vara kap och klatt liksom till AFC. Jag tror inte det samma där. Jag hörde alls inget. Nej, nej det är mycket möjligt. Men eh, våran insats tyckte jag var riktigt bra på läktarna och vad man hörde liksom runt omkring och det var både folk som såg på TV och satt på sitt plats, eh, ja men, tyckte att det var nog säsongens bästa tryck tror jag. Ja, det var ju faktiskt eh, det var ju ruskigt tryck på TV-sändningen i alla fall och där Dels så gjorde vi såklart en bra insats Och det var många som var på tårna Men jag tror också det säger lite om Såhär mickningen och akustiken På till exempel Tunavallen Kontra vår egen hemmarena Där vi kan ha ett jävla tryck Men i sändningar så låter det knappt som Att det är någon på plats Så att även vad jag ville komma med det Men jag tror att det där är lite konstigt faktiskt Jag reflekterar över det när man har kollat om matcher På hemmaplan att det är ofta rätt tyst Ja, det tror jag att det är dåligt uppmickat som jag har varit inne på eh, någon gång mm. förut i den här podden. Och eh, sen tror jag att eh, amen, det liksom är eh, bra om man har läktare på sidan om som liksom in håller inne i ljudet eh, som Tuna har. Så att, eh, tror jag tror att man behöver liksom inte så mycket tak, utan det är mer så här att man får ljudet att stanna och inte så här försvinna mm. ut åt sidorna. Det är ju mm, en ganska alltså. härlig arena faktiskt, alltså med en schysst på, på Där med kanske tak Och lite högre så hade det ju varit så här Något som man själv skulle vilja haft Kanske Den är ju bättre än våran Och så var det lite pyro som vanligt också Ja det tyckte jag var riktigt schysst Det var ju lite nytt med eh, mm. Blink Ja. Så det, var, det såg ju effektfullt ut Jättefint En kvällsmatch liksom Med mycket folk på, på plats Ja toppen. Och all, allmänt, så här, det var ju perfekta förutsättningar för ett riktigt, riktigt bra bortaföljande. Ja, vad är det, 20 minuter med tåg och eh, smart så folk hinner inte dricka liksom, mm. för mycket utan det var liksom lagom lag, lagom eh, uppvärmning. Eh, jag, vet, jag tycker också om mm. man super, super ska se ut om pirot faktiskt. så tycker jag att man får gärna sprida ut sig lite mer. Eh, det blir väldigt effektfullt eh, ja och det blir ju liksom en väldigt tight blinkande klick men jag tror att det hade varit riktigt snyggt om man hade spridit ut lite mer men det där, det kommer mm. Jag, ja, jag tror tro det också, men samtidigt så, det var ju snyggt det här med mm. alltså man, man lär sig väl under tiden, men typ bengaler på liksom matcher klockan ett kanske inte är eh, alltså det är alltid trevligt, men det är kanske inte då de gör sig bäst och så det här var väl ändå ett väldigt bra val av Pyro av dem som ordnade där till den här matchen. Det blev ju snyggt när det var mörkt och så. Ja men absolut. Ska vi gå vidare till nästa match i ordningen då? Trelleborg hemma nu i söndags. Vad säger ni om den matchen? Jag var imponerad över hur vi börjar första halvlek. Jag tycker att vi börjar i ett, ett högre tempo än vad jag har sett oss göra i första halvlek vad jag kan minnas i, i den här säsongen för jag tycker ofta så har vi kommit ut i andra och börjat i ett liksom förlöst tempo och verkligen så visat var skåpet ska stå och ja, bestämt att nu är det fan vi som vinner den här matchen, men jag tycker vi börjar första på det sätt som vi brukar börja andra och jag tycker inte det var någon det var liksom ingen snack det var från början till slut så var det VSKs match yep. det hade kunnat bli mer än 3-0 nästan Ja, verkligen. Jag var lite orolig på förhand för att Trelleborg känns som ett lag som dels har kanske en trupp som är bättre än tabellpositionen. De kom också med en ganska fin form och det känns som ett lag så här som vi sällan gör jättebra matcher mot. Speciellt på plan kanske, men just att vi kommer ut och, och trycker ner dem. Och det var lite snack där inför matchen om att ja, men de har fått ganska kort vila de spelar väl på torsdagen där innan tror jag eh, Att vi tog, tog liksom Det som eh, Som en eh, anledning till att Trycka på dem ganska hårt i början Det, det, det tror jag var smart mm. Och det visade sig också att de faktiskt inte hade Så jävla mycket i benen De stod väl upp till vi gör 1-0 Men ju mer ju längre Matchen led så såg de faktiskt Rätt trötta och eh, Lässe ut på att bli utspelade jag tror det var jättesmart just det du säger alltså med deras tabellposition. De har ju aldrig talat inte så mycket att spela för. Och det är klart att när de märker liksom att vi är liksom mer motiverade än dem. Så ja. Det blir väl så att de, de ger upp lite. Annars hade det ju kunnat vara en sån här match. Om man inför matchen målar upp liksom så tänker man att eh, ja men de kan spela avslappnat de har, de har ingen press på sig hade vi varit lite passiva hade det kunnat utvecklas så att de känner att det är jättekul att mm. komma och förstöra för oss liksom om de får in något slumpmål eller, eller sådär va men eh, vi gav liksom inte dem utrymme överhuvudtaget till det och då tror jag de tappar lusten ganska snabbt ja oh. mm. Jag tycker att vi, vi gör en otroligt bra match alltså det mm. känns lugnt och kassaskåpssäkert och eh, jag funderar på om Älvsborg hade någon chans, de hade väl någon i stolpen i och för sig och sen så mm. eh, det var väl någon räddning där som Anton gjorde eh, och som, som var ett ganska bra läge men annars så eh, stänger vi till ordentligt och eh, liksom dominerar matchen totalt, alltså verkligen riktigt här, topplags eh, eh, spel. Mm. Ja, men efter mm. efter 2-0, stolpskottet kommer väl i slutet av första eh, Som mm. de möjligtvis ja. hade kunnat få ett ett på Så där sprattlar de väl till lite grann Men efter 2-0-målet då är det ju liksom en sån överskörning Så att det nästan är 2-3 mål till i andra halvlek eh, Så det var ju liksom otroligt att stå på läktaren och titta på, på den uppvisningen Ask måste man väl säga riktigt, riktigt bra och har en jäkla form nu. Alltså det känns som han gör lite... Han leker fotboll om man ska använda en sliten klyscha. Men ja, han ser verkligen ut att trivas och är oerhört bra i den här matchen. Och Jabilis avslutar första målet. Jag tycker att det är ganska konstigt läge egentligen att ta avslut. Men det är bara att han skjuter så jävla hårt. Så, att det, är... Ja, det, är så... <laughs> det är så bra helt enkelt. Så att... Ja, det är en rejäl Oj. högerslägga får man säga. Mm. Förstå att kunna skjuta så hårt Och ändå skjuta lösast av Sin anfallskollega Och dig själv <här> För TPLT skjuter fall ännu <dister> hårdare <här> Fast äh, ja, ja, ja Jabber jag för... kanske har lite bättre träffprocent Faktiskt på sina, sina Skott men äh, mm. det är två Två forward som kan skjuta hårt i alla fall Det kan man ju <här> konstatera ehm. mm. Nämnde du Asks framspelning till uh, Jabber det målet Nej. Nej, jag tänkte att du ja, var inne den är på Ask fin. Den är den är fin. Mm. Ja, men är, den är riktigt, riktigt fin Väldigt, väldigt bra mm. Ja, han är väl, alltså Ask Det kändes som att hade en liten dip Där under den här perioden mm. När vi inte fick så många vinster Utan vi hade det lite tufft Både han och Simon kändes som att de kanske inte var I 100 i form Men nu har ju Ask Senaste matchen här varit riktigt bra igen och då börjar man ju direkt oroa sig för, får vi behålla honom nästa år? Han har ju som sagt inget kontrakt och gick väl ut här efter matchen att han hade en ny agent. Vilket får, varningsklockor. det ju Nej, det får ju varningsklockorna att ringa såklart. Mm. Um, det vill bara hoppas att han kan se möjligheten att få förhoppningsvis spela med VSK i Allsvenskan och vara en, liksom, en riktigt viktig kugge i det laget. Men jag tror att det blir ja. nog svårt att behålla. Men man kan ju alltid hoppas. Det som ändå talar lite för är att han inte... Hade han varit liksom så här... För han är väl är han 24 eller något sånt där. Ja. Han är i alla fall inte liksom... Hade han varit 21 då känns det som att han hade varit kört att behålla honom. Uh -huh. Men han borde ju känna lite grann att det här är första gången som han får... Eh, liksom en sån här... Fin roll i ett lag. Han borde ändå värdera det lite grann. Mm. Han fyller 25 och... i vinter. Ja. Eller i december. Så är. ja eh. okay. Och jag tror. Lite så här. Som, så liksom ska som han safea att... lite så vore det kanske inte helt fel. Att... Nej. Och stanna. För att om man ska hårdra det så. Kan han verkligen få kontrakt. I liksom en topp 7-8 klubb. I allsvenskan så är det kanske. Något som är svårt att säga nej till. Men. Är du garanterad speltid då? Nej, det är det ju inte. Ehm, och vill man... Ja, ska man då gå till ett annat... Mm. Nedre halvan lag I allsvenskan. Mm. Nu pratar jag som att vi redan har gått upp. Vilket jag absolut inte säger. Men potentiellt i scenariot där VSK faktiskt går upp. Eh, så kan man väl kanske räkna med att vara ett, ett lag för nedre halvan. Och då är det väl kanske... Tryggt och skönt att... Får vara kvar i det laget man har varit i de senaste två åren Tänker jag Men vad vet jag Vi kan väl skicka en uppmaning i alla fall Att Ask skriver på ett kontrakt <laughs> Om inte annat så har vi Kolbali på eh, kontrakt i alla fall Om, om, vi, vi, går upp. om vi går upp Precis Allt med den lilla reservationen <laughs> ja, Jag upp. trodde att du redan hade tagit ut det Nej gud nej det, Då får du klippa om podden och Klippa bort allt jag sa eh, om vi går upp, vilket inte är så sannolikt men är de bästa av drömvärdar. Så. Ja, det låter som en bra disclaimer. Ja. Eh, hade du mer att säga om eh, Trelleborgs matchen? Eh, tycker jag tycker 2-0-målet är också ett riktigt fint anfall. Bra kontring. Ja. Mm. Är det det som eh, max till Åslund? Eller? Nej, det är 3-0. Nej, det är Jabir som gör andra målet just den. Precis. Mm. Jävert. Jävert. Spelar, spelar in fint. Precis. Ja, ah, det är väl nej, en liten flygande anfall och bra bra inspel och klockan avslutning liksom. det, det är ett mönstranfall. Mm. Ja, verkligen. Det var ett sånt här äh, anfall som man ser om man slog på någon så här ointressant, lite högre äh, rankad liga. Så här cleanest, äh, bollen lig går som på ett snöre och det var liksom ja, det är riktigt fint. Ja. 3-0, inte eller förglömma liksom, som du var inne på, Max till Åslund, våra egna talanger som nu levererar i Super 1. Liksom. Ja, bara det blir man ju lite ja, blir man ju upphetsad av att ja, två egna produkter som, som ligger bakom målet är ju oerhört fint. Och jag tycker, Max har ju varit jättebra hela säsongen och fick väl sitt genombrott i år, men Åslund det är ju inte otädigt tycker inte jag att säga att han har fått ett ordentligt genombrott i år. Och nu på slutet, han är ju också i superform. Jäkla, vad, vad bra han är. Och fint att han nu får göra lite mål också. Ja, men verkligen. Jag han var riktigt bra den här matchen som är inne på. Och framförallt liksom då, kanske i att ja, vinna boll och höga pressen och allt mm. det där. Liksom. Men ja. Ja, det, det man har saknat lite grann är ju att han eh, inte har liksom, stått för målen. Men nu börjar de komma också. Så att, eh, det är verkligen ett genombrott som du säger. Förstå förstår när han kommer eh, börjar göra mål med fötterna också. Han har väl gjort alla sina mål på huvudet, tror jag. Vilket är lite oväntat. Eh, han är ju i och för sig ganska... Lång och ståtlig, men här känns ju kanske inte som en huvudspelare. Men ja. Ja, han har väl lite att slipa på i liksom avslutsfasen, Men han är ju annars otroligt bra. Vilka kliv han tar för varje match som går. Och mm. ja, det känns som att han, eller han jag tycker han osar av självförtroende nu på ett lite annat sätt än, än tidigare under säsongen. Det känns som att han ja. att han har. Ja, men på något sätt har ju han. har så, på något sätt. Ja, han, han har nått, Han av självförtroende i spelet, men jag tycker fortfarande så här, i avslutslägen att han är lite, och framförallt kanske efter den han har missat, att han, är, han känns lite frustrerad. Så att det är som att han har en. Eh, han har liksom en, en dubbelperson på något sätt. Eh, jag tror att det, det sitter någonting just i poängproduktionen. Men han gör ju så mycket annat bra. Så att fortsätter han bara så kommer det där lossna. Och eh, han kommer göra jättemycket mycket poäng om han fortsätter så här. För att eh, han är ju, jag tycker att han har varit en av de absolut bästa spelarna de senaste matcherna. Mm. Jag kan tänka mig att det var ganska, ja, även skönt för honom att, att Burke var borta ett tag. Det var ju tråkigt såklart. Men eh, han fick ju verkligen. Eller måste jag ha känt att så här, ja, men nu, nu kommer jag få förtroendet och kanske lite den stressen av konkurrens där försvann under ett tag. Och, mm. ja. Nu tycker jag nog att han ska starta ja. framför Burke. Ja, absolut. Äh... Det tycker jag också. Jag tycker, jag lite... tycker Burk var jävligt bra i början av säsongen och han har ju fina kvaliteter mm. men... Eh, senaste matchen här och även något tidigare inhopp så är det liksom det är sån tunnelseende på honom det är bara skott hela tiden som gäller och det där, han har ju ett bra skott eh, och det ska han såklart använda mm. men någon gång skadar det faktiskt inte att titta upp och kanske slå en passning istället för att ta avslut eh, men, men det tror jag är, det är väl nog Burks, eh, vad ska man säga matchoforma och eh, att han saknar självförtroende ja. gör nog att han tar lite sämre beslut generellt Kanske också det läget han kommer in i matchen så får man ju ändå, om man ska vara snäll mot honom så vet han ju typ att vi har avgjort så att det är klart att det finns väl lite större utrymme till att vara egoistisk då kanske. Jo absolut och det är ja. ju så här. Man, man blir ju inte så förbannad eller trött för att det är ett läge där vi leder med 3-0 men jag tycker ändå att så här, ja, det kanske är just den där, de där delarna just han behöver slipa lite på för att ta nästa steg att kunna värdera eh, lägena och så. Men eh, ja, det är, det är ändå bra att ha en så pass bra spelare som potentiell inhoppare för han är ju gubben i lådan och han kan ju skjuta ett skott från 30 meter upp i kryssat. Så att um, ja, det är lite lyxproblem faktiskt på oss den här säsongen. Verkligen. Han kan ju också skjuta en boll eh en bit ut på parkeringen också som vi såg, jag vet inte jag har sett en, det en film på Twitter som eh, sköt bollen en eh, bit eh, ja, mot Friskhus och där var några kids som mycket vetet sprang och hämtade den och kutade iväg med den och nu gräv en matchboll rikare så det var, <går> det var lite kul Jag har ju en, jag vet inte om Fint. FC Europa finns kvar som lag, men om de gör det så utmålar jag de som misstänkta för de var jävligt bra på att hitta så här förlutna bollar som och det där kändes som ett verk av de fina fina killarna <laughs> i Europa i så fall. Ja, mycket möjligt. Men eh, ska vi säga någonting om läktarinsatsen mot Trelleborg också? Det var väl eh, helt okej okay drag för att vara en sunda och lite eh, liten även om vi ledde serien. Jag tycker det var riktigt bra. Jag tycker det känns som att vi har vuxit i kapp lite den här... Eh, ökningen som vi har haft på ståplats i år och är mycket mm. mer synkade. Det är väl ja, det är väl ganska tydligt att det är efter att vi har fått en, en kapo, en ny kapo på ståplats. Bland annat, det har nog, har nog hjälpt. Och sen så helt enkelt gissar jag att det har mer satt sig. Menar, det är många som ska hitta sin plats på, på läktaren när det är många som är nya. Så att, jag vi börjar mm. växa i kapp. Mm. Liksom. Där har man ju gjort det vissa efterforskningar och det sägs ju nu Enligt från många håll Att det är norra Europas näst äldsta kapo Som vi har på läktaren Och då räknar jag ju bort Ville då för att, för att han är lite för sporadisk För att räknas som en kapo men, men apropå läktareinsatsen Så var det ju helt otroligt När Ville också körde någon slags Ja, ja insats På, på, på sitt plats där Då var det ju <laughs> Det var mäktigt, man hörde hans röster tydligt Även på stå man gillar ville få lite feeling och bara köra. Ja, det finns fans inget finare än det. Nej. Men eh, publiksiffran var väl... Jag känner mig lite i så här kluven dem, För innan match så kände jag att det här kommer nog bli en riktigt dålig publiksiffra. Och då i år så är väl det kanske runt två och ett halvt någonstans. Hade jag tänkt mig. Sen kom du ändå mer och det fylldes på ganska mycket på sitt plats. Vilket gjorde mig... Ja, men ändå ganska glad och vi låg ju över vårt snitt i den här matchen. Samtidigt så tycker man ju att det är sex, eller det var sex matcher kvar av serien. Vi har ett gudläge för att gå upp i allsvenskan. Jag tycker Västerås borde kunna sluta upp lite bättre än att det kommer tre och sju faktiskt. Men det känns inte som att saker kommer riktigt gratis den här tiden av året. Det är många sporter som pockar på uppmärksamheten och. Det här nyhetets behag av att VSK är faktiskt bra och det händer lite runt klubben och på läktaren. Det kanske har klingat av lite så att jag hoppas att man kan mobilisera nu till, till helgen och sen även till slutspurtan. För att vi borde kunna ha 5000 plus i, i princip alla hemmamatcher som är kvar tycker jag. Verkligen. Ja, man blir ju lite, mm. det är lätt att bli lite gnällig men man undrar vad de här, ja, vad hade, vi hade väl några matcher med över, hade vi över 5 på några matcher? Ja utsikten man var väl över 5, mm. även mm. Brage tror jag. Mm. Tyvärr har vi så vissa av våra hemmamatcher varit lite så här små tråkiga med 0-0 till exempel utsikterna då på Brage. Men, mm. Nej utsikten var 1-0 men Brage 0-0. Mm. Men jag tycker ändå att folk är ju jävligt, eh, folk är jävligt griniga om man säger, nej det blev 0-0 förra matchen mm. så nu står jag hemma. Ja, och det är också ett väldigt kort nyhetens behag liksom, om vi bara kan ha det i liksom, ett par matcher. Men nu när det verkligen är, liksom, gäller och det är bästa läget på, på nästan 30 år så tycker man. men jag hoppas Samtidigt... att Ja, jag kör. Jag, jag, jag Västeråsar känns inte så jävla uthålliga I sitt intresse liksom. eh, Det är ju lite så här, samma sak med Bandyn, där kan det vara riktigt mycket Folk i så här, en eller två Slutbildsmatcher Men du vet, så här, blir det för många Då så här, klingar det av också Tydligen har mm. Människor i Västerås så jävla mycket annat för sig Som man har liksom inte <tid>, tid att gå på sport Eller som är jävligt snåla och tråkiga Det är väl antingen eller men jag tycker att ja. Ja, nej, man ska inte klaga för mycket nej. vi är ändå man är lite så här man har blivit lite fartblind i år kanske också men mm. samtidigt så är vi sportsligt otroliga så att man vill ju ha man vill ju att arenan ska vara full för det här laget. Ja, men jag tror att det också var lite det är liksom flera det är många hemmamatcher nu det var flera matcher samma vecka alltså, vi var i Eskilstuna det är ändå en match som liksom är Ganska nära. Det var så många som åkte dit och liksom, frågan är hur mycket gemene man kan avvara sin tid och gå på idrott. Nej men absolut. Men jag tror att liksom, visst, jag hade också vel haft fler personer där på plats den här matchen. Jag vill alltid ha fler personer på plats liksom. men jag tror att man får, liksom, även om det är ett guldläge nu så får man titta på liksom, vad vi kommer ifrån, vad vi har varit och att publiksiffran verkligen eh, ökar kontinuerligt och jag tror liksom nu när det börjar dra ihop sig och eh, blir de riktigt avgörande matcherna, det var det jag var lite inne på med, så här, ja, men det var lite sen då serielunk även om vi har ett otroligt läge för att det är liksom, nu det börjar verkligen dra ihop sig, liksom börja mot Jönköping och sen efter uppehållet eh, ja, mot guy. Det, det blir riktigt spännande matcher mm. Mm. Och där tror jag definitivt att vi kommer att vara väldigt mycket publik. Nej, men absolut. Du har ju rätt. Ja. Det är nog också... Eller jag, vad skulle jag säga? Jo, jag tror att det är jätteviktigt på lång sikt, den här typen av matcher, när det är så många unga på läktaren och det är ändå bra med folk. Det känns ju liksom inte... När man är där så har man inte känslan av att det är lite folktäkt utan det är ju ändå en, en bra publikmatch och det är väldigt bra stämning och bra tryck och bra spel och många mål. Så att det är nog väldigt många som är där som, som är sugna på att återvända får man ju hoppas på. Så att på sikt så blir det där jättebra tror jag. Ja men det tror jag också. Och ståplats, det känns ju som vanligt välfylld liksom. Mm, verkligen. Ska vi fundera på om ståplats blir... Full på lärda mot Jönköping också. Det känns väl som att vi har, har ett gott läge att, äh, att fylla ut arenan hyfsat bra igen. Ja, jag, hoppa, jag hoppas på... Kan man hoppas på 4000, Det borde man väl kunna hoppas på. Ja, det tycker jag. Absolut. Jag tror på 4,5 minst. minst. Mm. Det ryktas ju även, eller jag såg att Jönköping verkar komma med ett, De, de kämpar ju lite för sin överlevnad här Så att de verkar mobiliserat Och ser väl ut att komma med i alla fall två bussar supportrar Och man får faktiskt vara lite ödmjuk och skicka ut en, en positiv hälsning till dem För att de, de verkar kämpa på rätt fint i, i sitt prekära läge de har väl bra bortaföljer generellt Det är min känsla bara Utan att veta så mycket det jag, känns som... jag tror att framförallt att de har liksom, De kanske inte är så svinigt många Men det känns som att de har en rätt tight kärna som åker runt och bjuder mm. på Ganska snygga så här, pyro Och arrangemang och, och sånt mm. um, Så Ja det, det blir nog i alla fall Lite match på läktaren tror jag Sen får vi väl se hur Discovery sätter väl en mick vid I söder och så så kan de ha hybris efter. Men... Mm. <laughs> mm. Ja, men du var inne på där de åker runt eh, trots sitt prekära läge. De har ju gått eh, riktigt knackigt nu på senaste tiden. En seger på senaste alva matcherna eller vad är det räknat till? Mm. Och då har de också lyckats... Eh, jag tror det är, är elva senaste seriematcherna. Så har de lyckats åka ut mot det här Nordic Blaha från... Eh, Division 1 också tror jag i svenska kuppen Rätt klart Så att de är ju inte särskilt bra Samtidigt så är det många matcher där de eh, Får stryk med ett mål Eller spela oavgjort Så att ja, De flesta av deras matcher är inte så här utskåpningar Utan de är med i matcherna länge Och, och så Så att det blir nog inte, det blir nog inte Helt lätt faktiskt eh, Tror jag Jag tror att det, man ska vara varsam Att underskatta Jönköping Mm. Och de behöver ju verkligen liksom ta poäng nu eh, eftersom det har gått så knackigt. Eh, de ligger väl typ en poäng av en förkvalplats tror jag. Ja de är ju indragna att... ordentligt i bottenstriden där så de slåss väl för sitt, för sitt liv. Uh, och det verkar ju vara stökigt generellt mm. i klubben liksom så att, ja. Ja, de, verka, de har väl Deras huvudtränare stack väl bara Från klubban Nej men deras tränare stack väl vägt till Mallis Och för att göra det riktigt komplicerat så tror jag Andra tränaren tog över som heter typ samma sak Så det tog mig ett litet tag Att förstå att, de, att han verkligen drog För beach beach life eh, Så de har Och de har väl jätteskulder ekonomiskt Och eh, Har verkligen Har det verkligen kämpigt men de borde också vara desperata och det är väl kanske inte så. Jag kan tänka mig att de parkerar bussen och försöker få till ett 0-0-resultat. Mm. Det låter väl som en rimlig analys. Förhoppas annars att vi får ett lättvindigt mål precis som den in senast mot Östersund. Lite målvaktstavla där av David Selig. Ja, det var ju så här semi-imponerande ingripande, samtidigt som det var så dåligt som man tycker typ synd om killen när man ser det. Det är sånt man bara önskar typ Arebro-spelare egentligen. Ja, egentligen. Och apropå att önska saker så jag har jag en liten önskning till matchen mot Jönköping. Och jag vet att det är något som kanske inte kommer eh, falla i hör hos berörda personer som bestämmer det här, men Återigen den här målmusiken som vi har Lagt oss till med i år Som förvisso verkar eh, Blidka en del av massan Jag tycker liksom att den är bedrövlig Och jag tycker att så här, om klubben nu ska Göra så stora förändringar i matcharrangemang Så är det ju önskvärt om man faktiskt tar in Supporter i den, i den eh, förändringen För att jag tror att så här Testa sig fram och liksom göra någon hobbyanalys på vad som är bra eller dåligt. Det är, det är lite att, så här, ja, det, att ta lite lättvindigt på den typen av frågor. Här har man liksom en chans att för oss att bygga oss en identitet till exempel. Och göra liksom strategiska val i hur vi utformar matcharrangemang. Att bara så kasta in en poppilåt som andra lag kör. Det tycker jag, är, jag tycker fan det är lite smaklöst och jag blir lite så här förbannad över att eh, över hur lättvindet man tar på den frågan. För vi är ganska många som ändå inte tycker att det är en särskilt bra idé och hellre sjunger än, än ramsa efter ett mål. Än att stå och hoppa med i någon jävla Seven Nations Army, eh, ursäkta språket, men... Eh, där tycker jag liksom att man faktiskt kan bjuda in supporter, i alla fall låtsas lyssna på åsikter som finns kring, kring matcharrangemangen i allmänhet och till exempel målåtar eller icke målåtar i synnerhet. Jag tycker det är en mycket bra utläggning du har. Jag kan inte annat än skriva under på den man, Det är nästan så att man blir lite mindre glad Alltså först mm, blir man otroligt glad när faktiskt. vi är mål Och sen blir man lite mindre glad när man hör den där trötta låten dra igång Ja visst man kan säga att, att vi som ogillar är bak strävar Och liksom eh, trötta Men samtidigt så är Ja det finns väl no <laughs> Det finns väl någon eh, jag vet, ja, nej, jag vet inte jag vet inte vad jag ska säga Jag tycker bara det är lite tröttsamt Jag tycker fan, att man behöver förankra sådana saker på läktaren Annars så, så pissar man lite I ansiktet på de som har stått där under alla år När det inte var poppigt att gå på VSK Utan när det var tusen man Som stod på matcherna mm. äh, Som sagt Man kan inte um, hålla med mm, Mer ja, det är Bra um... Ska vi snacka lite om eh, toppstriden överlag, kanske? Eh, I alla fall, jag såg eh, var en match igår eh, när vi spelade in det här. Eh, Geis mot öster. Eh, ganska kraftig geisdominans, eh, tycker jag. Eh, även om öster missade friläge precis i slutet, som eh, var de på väg att göra som de gjorde mot oss. Eh, och snå en poäng. Men eh, mm, eh, nu känns de lite små avhängda, nästan. Uh, ja, verkligen. Ja. De har ju inte... Jag vet, alltså så här, guys är ju imponerande, men öster... Ja, uh, jag vet inte. De... Uh, de har liksom hängt med lite på de här amen, som mot oss att liksom knipa en poäng där. Och de var ju nära att knipa en poäng mot ja. Gajs också. Då hade de ju hängt med lite mer. Ja, precis. Och utsikten har ju tappat liksom helt och hållet. Så att de skulle de ju kunna ta egentligen. Det är nästan så att jag tror att det blir VSK Gajs och Öster som tar de tre första platserna. Mm. Det känns ju lite som Öster tycker jag lever på... Det känns inte som att de har en jättebra säsong nej. faktiskt och inte riktigt har fått ihop det. Men att de lever på, på att de har ett bra lag och mycket individuell kvalitet och ja. har kommit in i något stim. Jag tycker de känns lite som oss när vi gick upp ur Division 1 norra. Att de har väldigt många spelare som kanske är, ja, men som är bra på den, här nivå, på den nivån men... Det känns ju inte som att de... Jag tycker guys och VSK liknar varandra mer där. Att vi, har liksom, vi är gedigna och har bra spel och väldigt bra försvarsspel. Medan Öster känns lite mer som att de har köpt eh, välmeriterade spelare och har bra anfallspar. Så här. Sen kan jag inte säga fan... Jag vet inte hur många Östermatcher jag har sett i år. Så. <laughs> ingen <laughs> Kanske inte ska du tala om jag, alltså, nej. jag, jag... Ja. nej, men det är ju klart att det är någonting som saknas där faktiskt... Eh... Men Guys har ju däremot imponerat av den här senaste matchen Så jag blev lite fascinerad för jag tycker att de har ganska många spelare Som utan att se Guys jättemånga gånger per säsong Men de känns inte som högkvalitativa spelare. Men um, i år och de här senaste matcherna man har sett med Guys så har de sett riktigt bra ut Och de verkar ha lite samma... Samma flow som vi har liksom en supporterskala som sluter upp och liksom njuter av hur det är och allt bara flyter på. De har till och med liksom lyckats förlåta den här Julius som mm. ryktas vara klar för häcken. Och han avgör och liksom det, berör. det känns inte som att det berör supporterna så jävla mycket för att de är bara inne i någon lyckorus. Ja och han firar mot klacken så att, liksom och det känns som att han, Ja. ja. Nej men precis, de, jag tror bara det så här. Man, de orkar liksom inte Tänka på det för att De har också haft rätt många tunga år Och man väljer kanske att njuta när man har chansen mm. Mm. Så att det känns väl som att VSK Guys är ett lock För topp två, nästan mm. och Om vi sa att uh, Jönköping hade en seger på de elva Senaste, som jag räknar rätt så har Guys en förlust på de tio senaste Seriematcherna, så att uh, ja, De har väl varandras lite Eh, motsatser i form just nu. Mm. Mm. Sen har väl Guys kanske lite så halvdurigt spelschema kvar. De har ju bland annat oss och Trölleborg borta tror jag. Och utsikten. Eh, så att absolut de kommer ju få kämpa för det. Men samtidigt känns det inte som att utsikten kommer sätta så jättestor press på Guys med tanke på hur dåliga de är just nu. Eh, på men... tal om utsikten. Eh, vad tycker du om deras eh, senaste matcher? Alltså det luktar ju, alltså man, man, man vill ju egentligen inte tro det. För jag tror att det är, så, det är ganska så här svårt att liksom få ett helt lag till att eh, lägga sig i matcher. Men eh, det luktar ju spelskandal alltså. Ja. Jag tyckte, ja, tyckte det gjorde en match när de förlorade mot Brage. För då var det väldigt konstiga oddsrörelser. Men jag tror bara att det är så här lite orutin- eh, Kanske så lite skört lag och så i form. Det var ju något grip, Kanske inte jättebra ledarskap. Nej. Eller. Han känns som att han har tappat det igen. Den gode Bosco kanske. Jag har verkligen funderat. Mm. Jag, jag får verkligen inte ihop det. Hur man kan klappa igenom. Och skulle det vara så att de liksom på något sätt lägger sig nu i slutet så är det liksom jag vet inte. Då får man ge dem Nej. att de är helt alltså, överlägsna jag jag... i så fall och man bara kan liksom så här leda serien ändå ganska överlägset och, och sen så bara när man har slagit oss på borta plan då bara nej, nu skiter vi det här nu tar vi lite pengar istället för det. det känns jätte... Ja, ja nej, så alltså det inte... blir lite väl såhär, får ja, jag, att, tror jag att tro att ja, ett, ett helt också. laget skulle lägga mm. sig däremot så är det väl att man kan analysera deras ihopklappning ur andra synvinklar mm. men ärligt talat så är utsikten lite för intressanta för att man ska ja. orka lägga ja. den det är bara skönt att de typ klappar ihop. Jag, Oerhört skönt. Även fast jag ogillar guys så har jag heller dem med mig upp som kompanjon till allsvenskan liksom, än utsikten. Ja, om man inte ska vara så krass att man bara tänker på liksom poängen, då kanske det är lättare att hålla utsikten bakom sig än, i en eventuell, väldigt eventuell allsvenskan nästa år. Men ja, skitsamma. Man vill väl fortfarande inte ha ökt dem i allsvenskan, svenska. Sen hoppas man ju, apropå serien i bottenstriden, hoppas man ju på att uh, AFC ryker. Men uh, det är väl ingenting som är klart i den bottenstriden. Uh, men de ligger ju ganska dåligt till. Ja, det är de. Bottenstriden i sig är ju ganska bra och tajt. Alltså. Det, är, mm. själv, det tog lite poäng nu, men de har ju fortfarande en, är det, tre poäng upp till Örgryte och fyra poäng upp till kvalplats. Men uh, alltså, själv, det får jag gärna vara kvar av min del. Inte för att vi ska vara kvar i den här serien, men uh, det, Sjövde verkar ju vara lite Trevliga, de har ju lite såhär Små roliga supporter också mm. Ja det är alltid Vi har väl vunnit mot dem Jag tror vi har fyra vinster Mot Sjövde sedan två åren um, I alla fall tre Vet jag uh, på rak arm, så. Men så om, om vi Mot förmodan stannar kvar <laughs> eller Så är det skönt att ha sju ja. kvar För det är ju, banka in de <laughs> sex poäng Nästa år Ja det är mysigt att kolla bottenstriden när man själv inte är indragen. Det är nästan lika bra som att kolla toppstriden när man själv är där. Det är... En av de finaste grejer att göra efter säsongen har det har gått bra för oss till slut, eh, vi har klarat oss eh, att liksom kolla på kvalmatcherna och bara här, sitta och på något sätt njuta över att vi inte är där jag liksom njuter inte för de andra lagens skull utan jag bara sitter och njuter att vi inte är de som spelar där för det hade varit så otro ja. otrolig ångest Det har ju varit en enda tillfället på året där man har mått, mått genuint bra eh, i fotbolls sammanhang ja, Oh, nej. Right. Ja, vi har snackat ett tag nu. Eh, ska vi börja runda av det här? Är det några, någon som vill säga några sista ord? Eh, gå på Jönköping på lördag. Det är bara eh, boka biljett och komma dit. Nu finns det Facebook-event också att dela för eh, de som vill det. Eller vad säger du, Andreas? Ja, men det tycker jag är jättebra. Det är ju som man får organisk spridning så att alla supporter kan göra sin del och dela vidare. Precis, nej, de men... boomers därute. Precis. Men beroende på, vi får väl se lite när vi poddar nästa gång Men um, annars kan vi väl också rekommendera folk att ta sig till Landskrona För vill det se riktigt väl så kan det ju faktiskt bli ner i Skåne vi säkrar avancemang Så att jag tycker att alla VSK gör ju rätt i att kolla kalendern Och i alla fall börja fundera lite på eventuella sätt att ta sig ner Jag tycker man kan ta sig ner oavsett faktiskt För att det kommer vara en otroligt viktig match Ja, absolut. Så är det ju. Det, det har du helt rätt i. Men förhoppningsvis ska vi hinna podden innan dess också. Men för sådana långresor så är det alltid bra att lägga in det i kalendern. Men då Precis. så. Då säger vi väl så för den här gången. Och heja sport. Hej sport. Heja sport. Du, du, du, du.